Allahumma hadha mina famnun 'alayya bima manantabihi ala awliya'ika wa ahli ta'atik. Artinya, Ya Allah, tempat ini adalah mina. Maka anugerahilah aku apa yang engkau telah anugerahkan kepada orang-orang yang selalu dekat dan taat kepadamu.